Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sallimun tabaraka wa ta'ala diharapkan pada para ayo dan apo agar bisa mengirimkan kepada ustaz Afandi Abdullah cara dirental kita dan bagi yang tiket pada hari ini diharapkan untuk membuat ikasan dan Paling lambat mengumpulkan ringkasannya Satu minggu setelah Jadi bulan depan paling lambat Menumpul ringkasannya Bagi anda kita lihat Demikian Assalamualaikum so, warahmatullahi wabarakatuh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 wala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya allahumma shalli wa sallim mubarak ala al wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila al alhamdulillah khotibulillah rahimani wa rahimakumullah insyaallah kita melanjutkan ders ini pelajaran kita dari kitab tauhid kita telah masuk pada bab yang kedua yakni faqrul tauhid wa man yakfiru minadz dan perkara yang bisa menghapuskan dosa bab ini dibawakan oleh beliau setelah beliau menjelaskan tentang kedudukan trahid dan hakikat trahid yang dijelaskan pada bab yang pertama dan ini termasuk diantara bagusnya beliau dalam menyusun bab karena banyak orang yang mereka menjelaskan keutamaan-keutamaan fadail fadhilah akan tapi tidak menjelaskan tentang hakikat perkara yang memiliki keutamaan tersebut seperti di antaranya orang banyak menjelaskan tentang fadhlul Islam tentang keutamaan Islam akan tapi tidak menjelaskan tentang hakikat Islam apa hakikat Islam yang seharusnya difahami oleh setiap orang yang mereka berislam Sheikh telah mengawali penjelasan tentang hakikat dan kedudukan tawhid Dan baru kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan tawhid Sehingga seluruh keutamaan yang dijelaskan dalam bab tersebut Ini dalam pengertian tauhid seperti yang telah dijelaskan pada bab yang pertama. Sehingga bukan sembarang orang yang mereka mengklaim telah bertauhid akan tapi tauhid seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kita telah sampaikan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yaitu alladziina aamanuu wa lam yalbisuu Lauhul Amnu Wahum Muhtadun. Ini ayat telah kita lewati dan kita telah jelaskan sekilas tentang ayat tersebut. Kemudian kita masuk pada hadis kubarah bint Sa'it, hadis yang dikeluarkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda: Manshaida Allah ilaiyullah wahdahu la syarikalah barang siapa yang dia bersaksi bahawa tidak ada sesembahnya hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama dan telah kita jelaskan kemarin tentang nikah kapan syahadat seorang akan bermanfaat bagi pengucapnya kapan ya kawan Kapan syadat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang mengucapkan tersebut? Apabila dia mendatangkan surutnya. Apabila dia menyertai atau menyertakan ucapan la ilaha illallah dengan surut diterimanya atau bermanfaatnya kalimat tersebut. Apa yang termasuk surut la ilaha illallah, Ikhwan? Yang pertama Al-ilmu Al -ilmu yang kedua Al-yaqin yang ketiga Al-sidku yang keempat Al-ikhlas yang kelima Al-qabul -al yang keenam Al-imqiyat Al yang ketujuh Al Ya, ini diantara Yang telah dibawakan oleh para ulama Berkaitan dengan Surutu La ilaha illallah. Kemudian Kalimat la ilaha illallah datang dalam Al-Qur'an lafzan wa ma'nani. Kalimat la ilaha illallah datang dalam Al-Qur'an lafza dan makna. Adapun lafaz seperti Allah sebut dalam ayat fa'lan annahum la ilaha illallah. Tatawila sesungguhnya tidak ada sembahan hak kecuali Allah. Subhanahu wa ta ta'ala Fa'lam Fa Annahu la ila ila Kalimat la ila ila Datang dan untuk lafad <coughs> Jadi ucapan Lafad Kalimat la ilaha ila Adapun Ada pun diantara Makna Yang menunjukkan Kalimat la ila ila tersebut Dan telah kita jelaskan dulu Apa itu ikhwan Makna kalimat la ilaha ila <coughs> makna kalimat la ilah ilallah apa? la ma'budah bihaqin ilallah apa maksud kalimat la ma'budah bihaqin ilallah apa maksud? atau jelaskan makna kalimat lah mabudak biaqin ilah Allah. Yang menafikan atau menolak adanya sesembahan selain Allah Swt dan sembahan yang hak hanyalah Allah Swt. Ini makna syarat global dari kalimat La ilaha ilallah. Bahwa kalimat itu tersebut mengajarkan kepada kita bahawa semua sesembahan selain Allah ada sembahan yang batil kemudian sembahan yang hak hanyalah Allah Sw. Uh, makna ini, Ikhwan ada dalam beberapa ayat Allah Sw. Seperti di antaranya, لَرِكَبَ بِاللَّهِ وَالْحَقِ وَأَنَّ مَا يَتْعُونَ مِن دُونِهِ Al-Bapil Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sesembahan yang hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sesembahan yang hak Dan segala yang disembah selain Allah Adalah Bapil Ini sembahan yang Bapil Ini adalah makna kalimat La ilaha ilallah yang dengan kalimat tersebut, atau dengan ayat ini, Allah menjelaskan bahawa yang hak hanyalah Allah s.w.t. Sedangkan segala atau semua sesembahan selain Allah adalah kepalsuan. Kemudian, di ayat yang lain Allah diantaranya juga menyebutkan dalam makna kalimat La ila illallah. Wa idha qila lahum La ilaha illallah. Dan ketika diserukan kepada mereka Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka mereka mengatakan Atariku Ya wa'idha qilah lahum la ilallah Yastakbirun Ketika diajak atau ketika mereka diajak Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Mereka menyombongkan diri Jadi mereka menolak Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kemudian mereka mengatakan Waqalu Atariku hal yang Aa lihatina lisyairi majunun. Apakah kami harus meninggalkan segala sesembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Antum melihat di sini dalam ayat tersebut bagaimana mereka mengerti, ya, mengerti, memahami bahwa kalau mengucapkan kalimat La ilaha illallah artinya harus meninggalkan segala jenis sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka harus meninggalkan semua jenis al-aliha, semua jenis yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini makna kalimat la ilaha illallah. Akariqu aliyatina li syair Mereka tahu bahawa kalau mengucapkan kalimat ini artinya dia harus meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan ini dengan demikian mereka semuanya tahu faham makna kalimat la Ilaha illallah dan mereka menolak mereka mengingkari sehingga mereka mengingkari untuk mengucapkan kalimat tersebut karena kelazmanya atau konsekansinya dia harus menggugurkan. Semua bentuk sesembahan yang mereka sembah selain Allah Swayanahu Watahn. Ini diantara ini makna yang ada dalam ayat Al Quran sehingga dengan demikian bahawa kalimat La Ilaha Illallah datang dalam bentuk lafad dan makna dalam Al Quran teri lafad La Ilaha Illallah ada dalam Al Quran dan makna kalimat La Ilaha Illallah maknanya juga telah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran Man syayda an la ila ila Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan sungguhnya muhammad adalah hamba dan rasul Allah subhanahu ta'ala apa faidah ataupun santum ambil pelajaran dari kalimat atau ataupun terkandung dalam ucapan kalimat yaitu anna muhammadan abduhu wa rasuluh apa ya yang bisa untuk memiliki faedah atau apa yang terkandung dalam kalimat tersebut? Benar? ya dua hal yang terkandung dalam kalimat wa anna muhammadan abduhu wa yang pertama adalah muhammad abduhu muhammad adalah hamba Allah dia bukan rab dan tidak memiliki sifat-sifat rububiyah demikian pula tidak memiliki sifat uluhiyah sehingga beliau a nabi sallallahu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan ini Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia, "Qul innama ana basarun mislukum." Qul innama ana basarun mislukum. Sampaikan ya Rasulullah, bahwa saya, saya adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Saya adalah manusia biasa sebagaimana kalian. "Qul la inni laa amliku nafsi warathana." Katakanlah ya Rasulullah, SAW, sesungguhnya aku tidak mampu. La amliku nafsi baron walanapan. Aku tidak mampu untuk menolak malzarat ataupun mendatangkan manfaat. Ini merupakan penegasan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Maka termasuk semua para nabi demikian. Diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Maksudnya dia adalah manusia biasa. La aku nulakum indi hasainallah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahawa aku memiliki atau disiku perbendaraan Allah swt. Sehingga Rasul hanya mendakwakan kalimat tuhif dan tidak menjanjikan orang yang mengikutinya akan mendapatkan kekayaan yang banyak. Karena dia memiliki perbendaraan, gudang, perbendaraan Allah tidak. Walla alamul khaibah dan aku tidak mengetahui yang khaib. Aku tidak, aku pula tidak mengetahui yang khaib. Sehingga ini juga merupakan sifat dia sebagai seorang hamba yang tidak mengetahui yang khaib, karena yang khaib yang mengetahui hanya Allah Swayhanah Watahan. Kemudian kalimat warasulu. Ini bahasanya, sekalipun Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang hamba, akan Nabi beliau adalah Rasulullah Allah. Inna maana basharum ithlukum yuha illya. Akan Nabi akhirnya diwahyukan oleh Allah, Akan diberikan wahyu oleh Allah Swt sehingga berbeda dengan manusia yang lainnya, dan Allah yang telah menjadikan Rasulnya maksum. Dalam menyampaikan risalah dan dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala wallahu yaqsimuka minannas Allah yang telah menjaga Anda dari manusia dan Allah menjadikan Rasulullah maksum dan telah kita sampaikan insyaallah bahwa kalimat keyakinan Muhammad Rasulullah dia memiliki kelasiman kelasiman Berkaitan dengan keyakinan Muhammad Rasulullah Apa di antara kelasiman-kelasiman Orang yang mereka meyakini Atau bersyadat Muhammad Rasulullah Baik, kawan Belum Ya, ada yang lain Kawan Terus Apa lagi Apa Kita tanya Untuk Kemarin Untuk Tidak masuk masih enggak masuk nggak masuk? Indom? Iksan? Gak masuk? Alaihwal Maret di antara kelas iman orang mengucapkan atau orang memiliki keyakinan Muhammad Rasulullah. Apa kau maret? Iya, di antaranya yang pertama adalah Wajiban yang terbesar dan yang pertama tentu adalah al-imanu bih mengimani kawasulam Muhammad SAW sebenarnya telah kita sampaikan, yang kedua iat taat ah yang mentaati Rasulullah SAW karena ketaatan kepada beliau, berarti ketaatan kepada Allah SAW Ketatan beliau berarti di atas hidayah Allah dan seterusnya. Yang ketiga, ia mencintai Nabi di atas cintaan kepada yang lainnya dari kalangan para makhluk yang keempat, ia menjadikan Nabi sebagai kudua atau oswa dalam kehidupan, karena Allah telah menjadikan beliau sebagai oswatun hasana berikutnya. Eh. Ini semuanya di antaranya adalah beberapa kelasiman di orang mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Al-Muhammad meyayni Muhammad Rasulullah. Oleh kerana itulah, kalimat ini hanya akan bermanfaat ketika seorang dia memahami kalimat tersebut dan mengetahui kelasiman-kelasiman yang berkaitan dengan mengucapkan kalimat La ilallah dan kalimat Muhammad Rasulullah. billah rahimani wa rahimakallah Kita masuk insyaallah pada kalimat wa anna Isa abdullah wa rasulullah Ya Isa adalah hamba Allah dan rasul Allah Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasul Allah Wa Isa abduhu wa Wa kalimatuhu alqaha ila Wa ruhu minhu Disebut cara Nabi sallallahu berkaitan dengan Nabiullah Isa alaih salatu salam tentang empat perkara Nabiullah Isa Nabi diantara Nabi-Nabi Allah yang lainnya dan Nabiullah Isa satu diantara tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabiullah Isa bukanlah satu-satunya makhluk yang aneh dalam penciptaan. ada enggak makhluk yang lebih aneh dibandingkan dengan penciptaan Nabiullah Isa alaih salatu salam siapa ya kohan? ya Nabiullah Adam alaih salatu salam Allah katakan tentang Nabiullah Isa inna ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a perumpamaan tentang Nabiullah Isa di sisi Allah s.w.t. kamathali adan sebagaimana perumpamaan Adam. Apa yang maksudkan khalaqahu min turab? Adam diciptakan Allah dari tanah. Summa kun fayakun. Kemudian Allah katakan yakun fayakun. Thumma qala lahu kun fayakun. Apabila Allah sebutkan tentang Adam seperti itu, Allah ciptakan Adam ini dengan kun fayakun sehingga Adam adalah dampak dari kalimat kun fayakun bukan kalimat kun fayakun karena kalimat ini adalah kalimat milik Allah Swt. Adapun Adam adalah tercipta dari atau dampak dari ucapan kun jadilah fayakun maka jadilah Adam Aisyah juga demikian diciptakan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isa penciptaannya sebagai Adam. diciptakan dari tanah dan Allah ucapkan kun fayakun jadilah kun Isa dengan proses tanpa ayah. Isa lahir dengan proses tanpa ayah. Sehingga nisbatnya ada kebari ibunya yaitu Maryam. Sehingga Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Karena Nabi Allah Isa memang tidak memiliki ayah. Dan Nabi Allah Isa. Satu di antara Rasul. Dari Rasul-Rasul Allah yang lainnya. Sebagaimana Allah katakan. Mal Masihu ibnu Maryam. Illa Rasulun. Qakhalat min qablihi ar-rusul. Nabiullah Isa ibnu Maryam adalah Rasul, adalah utusan Allah Swt. Kehalat mengkabli Rasul dan telah berlalu para utusan Allah Swt. yang sebelumnya. Sebelum Nabiullah Isa salatu wasalam telah banyak Rasul, telah banyak Nabi dan Nabiullah Isa salah seorang di antara mereka. Jadi salah seorang di antara para rasul Allah Subhanahu yang dengan segala keistimewaan yang Allah letakkan pada Nabi Allah Isa alaihi Isa adalah hamba dan tidak ada sedikit pun unsur-unsur ketuanan dalam diri Nabi Allah Isa alaihi salatu Maka dikatakan Isa adalah Abdullah? Isa adalah hamba Allah. Isa bukan ini Rab Bukan ilah Akan tetapi adalah Abdullah, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itulah kafirlah Orang yang mereka punya keyakinan Bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam Atau Isa bin Maryam adalah Ibnullah adalah anak Allah Laqad kafara ladina qalu Inna allaha al masih ibnu Maryam. Laka kafirlah orang mengatakan Allah swt adalah Al-Masih ibnu Maryam. Lakat kafir Allah dinaqalu. Inna Allah Telah kafirlah orang mengatakan bahasanya e, bahasanya Isa adalah Allah itu sendiri atau Isa adalah Anaknya Allah, Swa Taala. Semuanya dikafirkan. Baik yang mengatakan Isra Allah, atau yang mengatakan Isra adalah itu anak Allah. Ini semuanya dikafirkan oleh Allah, Swa Hanum Taala. Oleh kerana itulah seorang mukmin diajarkan oleh Islam. Salah muslim diajarkan oleh Allah SWT Rasanya Isa AS Adalah hamba Allah Hamba diantara hamba-hamba Allah Sehingga Wa anna Isa Abdullah Dan rasa ia adalah hamba Allah Dan Allah katakan pula Mal nasihu Ibnu Maryam Illa rasulun Qabhalat min kabli rusuh Dan sungguhnya Isa Ibn Maryam adalah seorang Rasul Dan telah berlalu Para putusan Allah Suhanahu wa ta'ala Wa ummuhu Siddiqah Dan ibunya Siapa? Maryam Adalah wanita yang siddiqah Wanita yang jujur Wanita Yang tidak ada kedustaan Sedikit pun Wanita afsalat farjaha Yang menjaga kemaluannya Bahawa dia bukan Imratun balkiyah Dia bukan perempuan Nakal, dia bukan pelacur Akan tapi Dia adalah orang Yang suci Dan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mariam Yang mereka Allati Afsalat farjaha yang telah menjaga kemaluannya yang dia sangat ini uh, bersyukur atau dia sangat ta'at berAllah SWT wa'umuh sidika karena ia'ulani ta'an baik Isa maupun ibunya dua-duanya dia makan, makan ini pula dalam rangka untuk merendahkan dan melecehkan orang-orang yang menyembah Isa dan ibunya betapapun Isa dan ibunya adalah hamba adalah hamba dan keduanya makan makanan dan tentu di dunia makan makanan dia akan buang kotoran. bagaimana Rab, bagaimana Tuhan yang disembah buang kotoran? sebagaimana Isa dan ibunya dan kalau di akhirat Allah akan tuntut orang-orang yang telah memperlakukan Isa dengan cara yang ulu. Wa'idqala Allah, Ya Isa ibnu Maria. Dan ketika Allah mengatakan, Ya Isa ibn Maria. A'antakulta linnas itakhiduni wa ummiya ilahaini mindunillah. Wa'idqa Isa, andakah yang mengatakan para manusia, Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah swt. Allah akan tanya seperti ini besok dari kiamat kepada orang-orang yang mereka telah menjadikan Isa sebagai Tuhan yang disembah. Maka apa jawaban Nabiullah Ismail sallallahu alaihi wasallam? Kata, Ma aku Ma ya ma, ma ya qulu an aqula ma laysa li bihaqin. Qa nabi sematakah subhanak. Masukko ya Allah. Subhanak. Ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaqin. Sangat tidak pantas. Seandainya aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Ini bukan hak Rasulullah SAW untuk kemudian mengajak manusia menyembah dirinya. Beliau hanya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Taala dan beliau tidak pernah mendakwahkan dirinya adalah Rab sembahan. Maka kata beliau Subhanak. Ma'akunuli an akula Malay sali bihakin. In kun tokol tu fakat alim ta seandainya aku pernah mengucapkan kali lima demikian ya rab tentu engkau lebih mengetahui dan sesungguhnya wa kuntu shayda kalihim madumtu hayyan dan aku tetap menjadi penjaga bagi mereka selama mereka selama aku masih di tengah-tengah mereka falam tafaitani ada ketika aku telangkoh ini ambil aku telangkoh panggil diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala maka engkualah yang menjadi penjaga bagi mereka semuanya ala kulihal wasanyi isya adalah hamba diantara hamba Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Isa tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikat dan tidak pernah mengajak manusia menyebutkan dirinya ini diantara tentang Nabiullah isya al-salatu salam wa anna isa abdullah dan sunyi sallallahu alaihi wa rasuluh dan rasul allah kalimat isa wa rasuluh ikhwan ini untuk membantah siapa siapa yang dibantah orang-orang yahudi yang mereka tidak mau mengimani tentang kerasulan yakni isa ibnu Ibn maryam Sedangkan Isa merupakan Rasul Utusan Allah Swt. Wa Isa Abdullah Rasul, Isa adalah hamba Allah dan Utusan Allah Swt. Rasul Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Kemudian ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Isa Aku ntarakulta li nas itakhiduni wa umiyah ilahaini min dunilah wa alu subhanak masingku ya Allah ma yakulu li an akula ma laisa sama sekali tidak pantas aku mengucapkan kalimat yang bukan jadi hakku untuk mengucapkan kalimat tersebut Ingkunsoku tu fakat alim tak. aku pernah mengucapkan kalimat itu, aku pasti akan mengetahui. Tak lama famina ma famina uh, maafin nafsi, walakala mu maafin nafsi. Uh, tak lama maafin nafsi, walakala mu maafin nafsi. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Wa anaisabul Allah wa rasul. Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimah Dan Isa adalah kalimat yang Allah letakkan pada Maryam. Ini kalimat kun fayakun. Kalimat Yaitu ketika Allah memerintahkan segala sesuatu, kun jadilah, maka jadilah. Demikian pula kepada Maryam yang Allah pilih di antara semua wanita yang ada untuk kemudian Isa ibn Maryam terlahir dari wanita ini Maryam ini dengan kalimat kun yang Allah ucapkan sehingga lahirlah. Atau sehingga eh, mengandunglah Itu ibunya Isa Itu Maryam Dan Isa adalah roh dari Allah Artinya roh ciptaan Allah SWT Dan kalimat minhu Roh dari Allah Bukan menunjukkan Nabiullah Musa adalah rohnya Allah sehingga Isa adalah Allah itu sendiri ini tentu sebuah kekafiran Nabiullah Isa adalah Abduh wa Rasuluh hamba dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abduh wa Rasuluh ada kalimat Rasuluh yang menunjukkan Isa adalah utusan Allah yang memiliki kelas sebagaimana yang diyakini ketika meyakini Muhammad Rasulullah ini mengimani Nabi Allah Isa alaih salatu salam kemudian mentaati Isa alaih salatu salam kemudian dia membenarkan segala beritanya yang sampai kelima Nabi Allah Isa, ini termasuk kelas orang mengucapkan kalimat bahwasanya dia beriman terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatu al dan kalimat yang Allah letakkan bermaryam yaitu kalimat a'far dari kalimat kun, bukan kalimat kunnya akan tapi a'far dampak dari kalimat kun. Karena kalam sifat Allah dan Isa bukan sifat Allah akan bisa makhluk. Sehingga kalimat wa kalimat al maksudnya lah kalimat yang Allah eh, kalimat eh, sehingga istilah dampak daripada kalimat pun yang diucapkan Allah ketika ingin menciptakan sesuatu. Kemudian waroh minhu dan ruh dari Allah Swt. Kalimat waroh minhu ikhtifilah. Kalimat untuk menunjukkan nisbat ini takrim pemuliaan. Ketika Allah Swt. Eh, ketika Isa dinisbatkan kepada Allah, minhu Penciptaan Isa dinisbatkan kepada Allah Swt. Warohu minhu. Maka kalimat minhu di sini adalah memiliki makna litasri dalam rangka untuk memberikan kemuliaan dan memuliakan kepada Nabi Allah Isa alaih salatu wassalam sebagaimana dalam Al-Quran tidak setiap kalimat minuhu berarti menunjukkan semuanya adalah bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala sifat merupakan bagian daripada Allah dan tidak bisa kemudian eh, dikatakan eh, Nabi Isa roh dari Allah, Allah sehingga Isa dalam memiliki sifat yang khusus tidak demikian akan nabi nisbat minhu nisbat pemuliaan satu contoh di antaranya Allah mengatakan wasakhralakum ma fis samawati wa ma fil ardi minhu wasakhralakum ma fis samawati wa ma fil ardi minhu dan kami telah menjadikan semua yang di langit dan dari bumi lakum bagi kalian minhu dari Allah SWT Apakah kalimat minhu akan anda bawa kepada makna Bahasanya Matahari, bulan Dan semisalnya Adalah uh, Bagian daripada Allah Sehingga merupakan cerminan Allah SWT Tidak Makhluk-makhluk Allah Allah Adapun kalimat minhu Adalah idhafa Yang menunjukkan ini pemuliaan Allah kepada orang tersebut sehingga dinisbatkan kepada Allah SWT ini minfu ini kandungan hadis yang ketiga bagaimana Nabi menjelaskan tentang hakikat daripada eh, Nabi Allah Isa AS yang harus diyakini oleh seorang muslim jangan sampai dia salah agama Nabi Isa sama dengan agama Rasulullah SAW maka dikatakan maka Nabi pernah mengatakan Bosan Isa, Allah, anak Allah bi Isa bin Maria. Kata Nabi, anak Allah bi Isa bin Maria. Saya lebih berhak terhadap Nabi Allah Isa ibnu Maryam Kemudian, setelah kita membahas tentang Nabi Allah Isa, ala salatu salam, wana Isa abdullah w rasul, w kalimatuh alqah ila Maryam, Wa roh minhu. Maka kita telah bahas sekilas tentang kalimat atau penjelasan tentang kalimat tersebut. Kemudian wal-jannah tu wan-naru hakun, surga dal-hak dan neraka dal-hak. Ini adalah apa yang diajarkan Nabi dari awal sampai akhir dari dakwah Rasulullah Sallam. Di antaranya Nabi selalu sertakan penyemangat penyemangat amal tentang keyakinan berkaitan masalah jannah. Jannah ini tempat yang disediakan Allah lil muttaqin. Wa sari'u ila magfirati rabbikum wa jannatin arba'as samawat wal ardi wa iddath lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju surga yang luasnya, seluas Langit dan bumi Yang disediakan Allah Untuk orang-orang yang bertakwa Yang disediakan Allah Untuk orang-orang yang bertakwa Sehingga jannah Adalah tempat Yang disediakan Allah Untuk orang bertakwa Dan jannah Sekarang telah ada jannah tempat yang telah ada yang telah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannah tempat yang disekatakan Allah segala kenikmatannya mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbin bashar tempat dan segala kindan yang ada di dalamnya dan kolazatan dirasakannya semuanya di luar bayangan manusia. Belum pernah dia melihat tentang seluruh keindahan yang di jannah berkaitan dengan keindahan dunia. Belum pernah mata dia melihat keindahan jannah seperti ya uh, tidak pernah dia belum pernah dia melihat segala keindahan di dunia yang memadai dengan keindahan jannah. Sehingga jannah di luar semua Yang pernah dia lihat Atau yang pernah dia dengar Kabar-kabarnya Dan sesuatu yang tidak pernah Terlintas dalam hati manusia Sehingga Kenikmatan yang sangat luar biasa Kenikmatan yang sangat Ini besar Oleh karena itulah Orang yang paling berbahagia Adalah orang yang mereka hidupnya Dengan amal-amal Selama di dunia diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke di dalam jannah faman zuh anin nar wa ud khilal jannah fakad fasa barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka sungguh dia telah beruntung dan merupakan keberuntungan yang hakiki adapun keberuntungan dunia relatif nisbi tidak mutlak akan tetapi keuntungan akhirat adalah ya ini mutlak Kenikmatan yang dikatakan Rasulullah SAW ketika seorang dia telah masuk jannah maka dia dengar ada seorang penyuruh yang mengatakan ya alal jannah antasihu walatasqamu abadam wa ya al jannah bagi anda sekarang Sehat yang tidak pernah lagi akan mengalami sakit. Ya ahlul jannah. Anta shabbu, anta shabbu wa abadan. Wahai ahlul jannah, sekarang anda terus muda dan tidak pernah mengalami tua. Ya ahlul jannah. Antum amu wa la abadan anda akan selalu nikmat dan tidak pernah mengalami ini kesengsaraan ya alal jannah antahyaw walatamutlah badan ya alal jannah bagi anda kehidupan yang tidak akan pernah mengalami kematian sehingga merupakan kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan bagi al jannah sehat tidak pernah sakit kemudian muda tidak pernah tua nikmat tidak pernah sengsara dan hidup yang tidak pernah mati ini kenikmatan yang sempurna yang tidak pernah didapatkan manusia di dunia ada di dunia sehat yang selalu mengancam dia rasa sakit atau sakit yang dia mengancam setiap orang sehingga berapa banyak orang di dunia yang mereka mengalami ini sakit demikian pula Muda yang pasti akan menjadi tua Dan demikian pula Kenikmatan yang pasti selalu diikuti dengan Kesusah-kesusahan Kesulitan Penderitaan Hampir semua Yang meraih kenikmatan Dia sertai sebelumnya dengan penderitaan-penderitaan Atau bahkan penderitaan tidak menyertai dia ketika dia telah mendapatkannya Seorang Dia jadi yani ingin mendapatkan harta yang dia sangka itulah kenikmatan. Tentu untuk mendapatkan harta ini bagaimana orang dia, masya Allah, memeras waktunya, tenaganya, dia gunakan semuanya untuk mengumpulkan harta. Jelas ini merupakan kesengsaraan, kesulitan yang dialami ketika dia ingin mengumpulkan harta dan setelah harta itu dia dapat. Terkadang juga kesulitan Kesesaraan Tidak pernah selesai juga Dia alami Untuk menjaganya Untuk mempertahankannya Membutuhkan terus memeras keringat Memeras uh, akal Memeras tenaga dia Ini adalah kenikmatan dunia Demikian pula Hidup yang pasti akan terkena Oleh kematian Sehingga semua orang tidak ada yang bahagia total Tidak ada Semuanya dia terancam Ini Dia terancam Dengan kematian Yang selalu membayang-bayangi Sehingga tidaklah uh, Sehingga orang tidak bisa merasakan Kebahagiaan yang lost Ketika masih di dunia Dia kaya Walaupun bisa menikmati apapun dengan kekayaannya Tapi dia terancam mati Karena tidak ada orang mereka biar dibiarkan hidup selalu tanpa mengalami kematian. Demikianlah sana dia pejabat tinggi dia akan dibuat gelisah. Sana tidak ada melengserkan, tidak ada yang menurunkan, selalu diangkat setiap waktu, per 5 tahun dia diangkat, terus diangkat, terus diangkat terus tapi terakhir dihentikan oleh kematian. Kematian akan memaksa dia untuk berhenti walaupun tidak ada seorang pun yang mereka menghentikannya kematian akan menghentikannya sehingga tidak ada kebahagiaan yang lost yang total di dunia apalagi terancam dengan kematian tersebut selain dia terancam tua selain dia terancam sakit selain dia terancam ya ini masa-masa yang menjadikan kebahagiaan dia terkurangi itulah dunia adapun akhirat ataupun, ataupun di jannah sebagaimana telah disebutkan Rasulullah sallallahu demikian keadaannya oleh karena pula Allah SWT memberikan targhib kepada kita untuk mengejar jannah dan untuk berlomba-lomba mendapatkan jannah wasari'u ila maghfiratim rabbikum kemudian fa bidzalika falyatanafasul mutanafisun demikian pula kanu yusariuna fil khairat ini semuanya adalah sifat alul jannah Orang-orang yang mereka menginginkan jannah Mereka berlomba Mereka bersegera, Mereka berkejar-kejaran untuk mendapatkan Ini kenikmatan, ini akhirat Jannah perkara yang sediakan Untuk orang-orang mu'min Dan neraka adalah hak Neraka adalah benar Ini ancaman yang Allah sediakan Untuk orang yang kafir fattaqun nar allazi fattaqun nar allati uiddat lil dan takutlah kalian dengan neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang yang kafir sehingga jannah tempat yang haq jannah haq neraka haq akan tapi <coughs> ulama kita mengungkapkan sangat aneh aku heran kepada orang yang mereka meyakini jannah akan tapi dia tidak tergerak untuk melakukan amal yang menjadikan dia masuk jannah demikian pelaku neraka mereka yakin dengan neraka akan tapi dia tidak lari darinya Artinya dia tidak meninggalkan atau dia tidak uh, meninggalkan amal-amal yang akan uh, bisa mengantarkan ke neraka justru bahkan melakukan amal-amal yang mendekatkan ke neraka sehingga sungguh ini keyakinan yang aneh. Sebenarnya betul-betul dia yakin tentang jana warnar akan tapi bagaimana dia bersama keyakinannya dia tidak menempuh jalan untuk mendapatkannya. A ah. keyakinan yang lima tersebut Man syayda an la ila Allah Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Man syayda an la ila ila Allah Wa daula syarikalat Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh Wa Wa kalimatuh Maryam, Wa ruhu minhu Wa ljannata haqun Wa narhaqun Adhala Allahul jannata Alamakana minal amali Apabila dia memiliki keyakinan yang lima tersebut Dan benar keyakinan dia Allah akan masukkan dia ke jannah Berdasarkan dengan Amal yang telah dia lakukan Sesuai dengan amal yang telah dia lakukan Ikhwanibillah Rasulullah SAW mengatakan Layyadkula ahadun Al Jannata Bi Amali Tidak ada seorang pun yang masuk surga Semata-mata dengan amalnya Sampai para sahabat Menegaskan Wala Anta Ya Rasulullah Apakah termasuk anda Ya Rasulullah Apakah termasuk anda Tidak masuk jannah Juga kerana amal anda Kata Nabi Wala Ana termasuk ana termasuk saya tidak akan husjana hanya dengan amal illa ayyatahama dan birahmatin birahmatin wa fadhlin kecuali apabila Allah meliputi diriku dengan rahmat dan keutamaan Allah Hadis ini ikhwan tentu sedikit ganjalan dengan ayat-ayat yang Allah mengatakan jaza'a ammin makanu yakmalu. Itu semuanya diberikan Allah karena balasan terhadap amal-amal yang telah mereka lakukan. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Silakan Anda nikmati di makan, minum dengan segala kelezatan yang Anda rasakan. Dikarenakan amal-amal anda yang telah berlalu ketika di dunia Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa amal seseorang sangat berdampak berkaitan dengan jannah yang dia dapatkan Adapun hadis yang telah kita sampaikan Tidak seorang pun yang masuk jannah semata dengan amalnya Ya bagaimana kira-kira kapan -kira penjelasannya? Bagaimana? Nantok? Cuacaan yang nantek, hmm. panas. Bagaimana, ya, kawan? Antara ayat tersebut dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bisa jelaskan, kawan? Puan Villa bagaimana belum pernah dijelaskan pernah dijelaskan lupa samar-samar bagaimana ya Soalan Muslim tidak berdasarkan tidak karena sebab amal perbuatannya, tetapi karena alam semesta. Artinya, kalau dengan ayat dari surah Al-Mu'minah ini, itu maknanya bawa amalan-amalan yang telah dilakukan manusia seorang hamba itu di dunia itu akan menjadi ganjaran di, di akhirat nanti. Tapi bukan sebagai latar sebabnya, tapi sebagai balasannya. Bagaimana? Bagaimana, Uang? Ya? Ada yang lain? Jangan yang diberikan Allah SWT Kepada hambanya Yang mukmin, Yang beramal Maka Amal dia bukan seharga Dengan jannah Yang diberikan Allah Kepadanya Sehingga baknya Bukan bak iwal Bukan bak pengganti ini bebaknya bukan bermakna ini pengganti. Bahasanya jannah tidak seharga dengan amal yang dia miliki. Tidak ada apa-apanya amal orang dibandingkan dengan kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sehingga orang masuk jannah semata-mata dengan rahmat dan keutamaannya. Sekalipun orang yang beramal Semisal Rasulullah SAW Orang yang masya Allah Paling berkualitas amalnya Paling banyak amalnya Dan paling uh, tinggi takwanya Akan tapi Sekalipun orang sekelas nabi Amalnya Tidak akan pernah sebanding Dengan surga yang Allah berikan kepadanya Sehingga amal tidak seharga dengan jannah yang diberikan Allah SWT Terus bagaimana? Kaitannya amal dengan jannah Amal Allah jadikan sebagai sebab Untuk seorang dimasukkan ke dalam jannah Akan tapi amal bukanlah harga jannah Akan tapi Allah menjadikan amal merupakan sebab Seorang dimasukkan ke dalam jannah dan dalam rangka untuk menentukan tingkatan-tingkatan dia di jannah Sesuai dengan kadar amal yang mereka miliki ketika hidup di dunia Akan tapi amal tidak menggantikan harga jannah Antum membeli segelas es dengan Rp10.000 Artinya Rp10.000 anda itu seharga dengan es tersebut memang Anda beli es anda beli atau anda mengeluarkan uang 10 ribu Anda mendapatkan satu gelas es Artinya harga es itu adalah seharga 10 ribu Anda beramal demikian, anda mendapatkan jannah Amal anda ini sesungguhnya tidak seharga dengan jannah Akan tetapi orang masuk jannah Semata-mata dengan rahmat Allah dan kutaman Allah Adapun amal anda untuk membeli jannah sesungguhnya tidak ada apa-apanya tidak akan mencukupi untuk membeli jannah Ibaratnya harga jannah Eh 100 juta Uang anda hanya, 50, ah, hanya 500 ribu Tentu sangat kurang Banyak Sangat kurang banyak Akan tetapi orang masuk jannah dengan Semata-mata rahmat dan kutaman Allah Dan Allah menjadikan amal Sebagai sebab Seorang untuk masuk jannah Dan menentukan tingkatan-tingkatan Seseorang di jannah oleh kerana itulah ekorni filah seorang mukmin yang beramal tidak bersandar dengan amalnya akan Nabi dia tetap bersandar dengan harapan kepada Allah dia tetap bersandar dengan ini berharap rahmat Allah dan keutamaan Allah karena orang masuk jannah dengan rahma dan kutaman Allah swt dan dia tidak akan dibuat sombong dengan amalnya tersebut karena sungguhnya amal tidak pernah seharga dengan jalan yang akan Allah berikan kepada seseorang akan-tapi Allah menjadikan amal, ini sebab seorang untuk dimasukkan ke dalam jannah. Sehingga tetap wajib beramal, karena amal merupakan sebab yang Allah jadikan sebab untuk dia dimasukkan jannah. Akan-tapi orang tidak boleh bersandar dengan amal, karena masuknya jannah adalah dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu SWT. Dengan demikian sekilas telah selesai penjelasan hadis Umar bin Salamah, Umar bin Salamit berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan yang akan masukkan orang ke dalam jannah. Di antaranya adalah tentang shadaatain yang telah kita sebutkan di awal pembahasan hadis tersebut. Berikutnya hadis berikutnya, baca. Inna Allahu alaihi Al-Nari manfalah. Tidak ada illallah. Yabari bidarika baca allah. Sebelumnya, Allah subhanahu wa taala makaramkan bagi orang yang mengucapkan tidak ada illallah dengan mengharap faahad dan mengucapkan allah. Hadit yang kedua yang belum bawakan atau dalil yang ketiga Dari pembahasan Fadul Tawheed Wama yukafiru min al-dunuh Belum membagikan Yang juga dengarakannya Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari hadis Ithban Nabi mengatakan Inna allaha Harama ala nari Man qala La ila illallah Iyabtabi Bidhalika Wajuhallah Sesungguhnya Allah Mengharamkan neraka bagi orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tapi tidak sampai di situ bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah layang fa akan tapi ada taman berikutnya apa yab taji bidalika wujohallah yang dengan ucapan kalimat la ilaha illallah dia mencari Benar-benar mencari wajah Allah SWT Wajah Allah Wajah sifat Yang Allah terangkan tentang dirinya Allah memiliki wajah Dan wajah Allah adalah wajah yang hakiki Dan diantara yang diterangkan Rasulullah SAW Bahawa Melihat wajah Allah Dari akhir kelak Dia mulai khiamat ini merupakan kenikmatan yang melalikan semua kenikmatan al-jannah terhadap kenikmatan jannah. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu Wataala adalah kenikmatan di atas semua kenikmatan al-jannah terhadap kenikmatan jannah. Sedangkan kenikmatan jannah, bagaimana? telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi malaa'ainar ra'at wala udhurun samiat wala khatra 'alal kalbin ala bashar akan tapi ketika seorang dia melihat wajah Allah maka kenikmatannya mengalahkan semua kenikmatan jannah dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini wajah Allah ini seorang hamba akan melihat wajah Allah di akhirat Sangat banyak Di antaranya Ini yani hadis Wujuhi yawmai din atau Wujuhi yawmai din Nazira bah. Ila Rabbika Amen Wujuhi yawmai din Nazira Ila Rabbika Nazira Wajah yang pada itu dia berseri-seri, pakai Allah Ila rabbika nadhira. Dia terhadap Rabb-nya ini melihat. Sehingga seorang mukmin anul jannah di antaranya Allah akan berikan kesempatan melihat wajah Allah dengan kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan ahli jannah dengan semua kenikmatan jannah. Demikian pula Imam Syafi'i berdalil dengan Ayat dalam surat Al-Mutaffifin, Kallaa yawma idzin, innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu terhadap Allah Subhanahu wa taala lamahjubun terhijabi. Apabila terhijabnya orang kafir dari Allah itu merupakan bagian azab maka melihat wajah Allah bagi orang mukmin merupakan nikmat yang akan Allah berikan kepada kaum uminin di antara azab yang Allah berikan kepada orang kafir mereka tidak melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala mereka terhalang dari melihat wajah Allah dan sebaliknya, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum kawan al-jannah, mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yabtahi bidadika wajah Allah jadi dengan ucapan kalimat la ila ila yang dia ucapkan dengan itu dia inginkan dia ingin mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mencari wajah Allah Benar-benar dia akan mewujudkan Kalimat La ila illallah Seperti apa yang terkandung padanya Apabila Seseorang dia mengucapkan kalimat La ila illallah Yang kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan Yang justru bertentangan dengan kalimat La ila illallah Maka ini menunjukkan dia tidak Yabtahi bidhalika wajah Allah dia dengan ucapannya tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa Boleh jadi dia mencari yang lainnya, tendensi yang lainnya orang munafik mengucapkan kalimat la ilallah akan tapi tidak yabtaghi bidzalika wajah Allah. Orang, orang munafik mereka mengucapkan kalimat la ilallah akan tapi mereka tidak mencari dengan ucapan itu wajah Allah. Apa yang dia cari? Selamatnya harta dia, selamatnya kedudukan dia, selamatnya diri mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga bukan dalam rangka untuk mentuhidkan Allah Bukan dalam rangka untuk mewujudkan Ini yani kandungan kalimat tersebut Sehingga catatan yang penting adalah Allah, Sehingga dia akan mendatangkan surut Untuk diterimanya kalimat tersebut oleh Allah Subhanahu SWT Karena Allah tidak akan menerima Ucapan kalimat tersebut Kecuali orang-orang yang mereka mendatangkan surut Mendatangkan syarat-syarat untuk diterimanya amalan tersebut. Berikutnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW ya Rabbi, anim tayan alfurqa wa alfurqa tayin. Kala kuli Musa la inna inna wa ya Rabbi kullo ibadika ya kullo najat." Kata, Ya Musa, loh anna s-ma-wat serga, wa-amirahunna qiyab, wal-ardi serga biktfatin, walailaha illa buwabik biktfatin. Mala, jinaga illa alilawwab. Ya hadits yang berikutnya, hadits yang tadi, Utamaan dari adalah Allah haramkan orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Dalam rangka menceraa Allah, Allah haramkan dari neraka. Ini adalah utama daripada kalimat laik Allah yang termuat di dalam hadit tadi. Sekarang kita pindah pada hadit berikutnya. Ini hadit di mana Musa pernah menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob alimni Syai'an askurka biha wa taunka. Ya Rabb, ajarkan berakul sesuatu yang bisa aku pakai untuk berfikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Nabi Musa alaihissalam dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengajarkan kalimat yang istimewa, yang dengan kalimat itu kiranya Musa akan berfikir kepada Allah dan akan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Allah mengatakan kepada Musa, "Qul ya Musa, La ilaha illallah." Ucapkanlah Anda ya Musa kalimat la ilaha illallah. Musa mengatakan, "Ya Rabb, kullu ibadika yaqulun hada." Ya Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Nabiullah Musa tidak sedang melecehkan dan meremehkan kalimat tersebut Akan tapi Nabiullah Musa seakan ingin diajarkan kalimat yang istimewa Yang tidak banyak diucapkan oleh manusia lainnya Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kepada Musa Ya Musa Law anna samawati saba'a wa amirahunna ghairi Ya Musa seandainya tujuh langit beserta penduduknya selain Allah Subhanahu Taala, wal-ardina sab'ah dan tujuh bumi dengan tujuh bumi dengan semua isinya fi kifatin di sebuah daun timbang wa la ila fi kifatin dan kalimat La ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya ma'alat bihinna La ilaha illallah maka akan berat daun timbangan yang ada ucapan kalimat La ilaha illallah ini menunjukkan bagaimana bobot kalimat Tuhi yang lebih berbobot dibandingkan dengan langit dan bumi serta segala isinya Eh ya konvila, Rasulullah SAW menjelaskan beberapa amalan yang akan bisa menjadi pemberat-pemberat timbangan di amal timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelar. Seperti di antaranya Nabi katakan, ini ma'min syai'in afqala fi minzanil mukmin yom al kiamah min husni khulqin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat kelak dibandingkan dengan akhlaknya yang baik. Sehingga akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan amal dari kiamat kelak. Dan karena akhlak memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat korelasi dengan iman yang Allah yang Rasulullah mengatakan bagaimana di antaranya akmalul mukmininna imanan ahsanuhul khuluq orang paling sempurna imannya adalah orang paling baik akhlaknya sehingga iman dengan akhlak berjalan lurus berbanding lurus semakin tinggi iman semakin baik akhlak semakin buruk akhlak menunjukkan buruknya iman dia Demikian juga ikhwan ya Nabi ingatkan, "Innal mu'mina la yutriku darajat as-sha'im al-qa'im Seorang mukmin bisa mengejar derajat orang yang berpuasa dan orang yang ya ini salat. Maksudnya puasa sunah dan salat sunah qiyamul lail. Sehingga dia memiliki derajat karena ibadahnya tersebut. Seorang mukmin bisa mengejar derajat orang yang ahli salat yang dan ahli saum dengan akhlak baik yang dia miliki. Bihasni holoki. Sehingga betapa sangat agung bermanfaatnya dan sangat dan sangat besarnya permasalahan akhlak yang baik tersebut. Demikian juga. Bagaimana Rasulullah SAW beliau diantaranya menyebutkan tentang orang-orang yang mereka ini mendapatkan derajat yang tinggi di Allah mendapatkan jaminan Jannah, Anas Zaimun Bibaytin fi Rabdil Jannah, aku memberikan jaminan. Rumah yang ada di pinggiran atau di emperan atau di pinggiran jannah terhadap orang yang mereka liman tarakal miro walaukana muhiqan orang yang mereka mau meninggalkan miro meninggalkan dibat kusir atau dibat yang tidak bermanfaat atau yang akan atau yang hanya akan mewariskan keretakan hati. Orang meninggalkan dibat seperti itu, walaupun dia berhak untuk mendibat Allah akan berikan rumah Allah keanabia akan menjamin dengan rumah yang ada di pinggiran di tepian jannah. Wa nasaimun bibayten fi wasil jannah limantarakal <-tuh> khabit saya menjamin dengan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang mereka Meninggalkan dosa Walau karena majihan Maslihan Sekalipun hanya dengan Iaitu Apa namanya dosa guruan Berguru akan tapi dia berdosa. Karena tidak boleh kita berdosta Walaupun dengan sekedar berguru Wana zaimun Bibaitin fi a'lal jannah dan Aku memberikan jaminan kepada seseorang dengan rumah di surga yang tinggi liman hasuna holoku bagi orang yang memperbagus akhlaknya sehingga sungguh akhlak sangat berkaitan dengan iman dan akhlak memiliki ruang yang sangat tinggi dan di antaranya akan menjadi pemberat pemberat timbangan dalam timbangan amal seorang mukmin dia memerlukan masalah ma min syai'in afqalu fi misalil mu'min min husni khuluqi demikian pula diantaranya yang lebih katakan, kalimatan khufifatan fakilatani filmisan kalimatan khufifatan filisan fakilatani filmisan dua kalimat yang ringan di lisan akan tapi berat di timbangan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Ini kalimat ringan akan tapi berat di timbangan dan yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin adalah tauhid. Tauhid adalah amal yang paling memberikan pemberat yang paling memberatkan ini di daun timbangan amal seorang mukmin kelak di hari kiamat. Oleh karenatullah seperti mana bitaqa. bitaqa, hadith Bitaqah? Apa hadith Bitaqah, ya kawan? Hadith Bitaqah? Hadis kartu Nanti akan ditunjukkan kepada seorang mu'min 99 kartu Yang setiap kartu berisi catatan amal dia Dan setiap kartu sejauh pandangan mata memandang Sehingga isinya semua catatan amal dia dan keburukan. Kemudian si hamba ini mengakui semua isi catatan amal yang ada di tempat tersebut, di kartu-kartu itu. Sehingga seakan dia sudah tidak punya harapan lagi karena banyaknya keburukan yang dia miliki yang ada dalam kitab catatan amal tersebut. Dalam lembaran amal tersebut Lalu Allah katakan, hari ini anda tidak akan dibalimi sedikitpun. Anda memiliki satu kartu yang bertuliskan kalimat tawhid, la ila illallah. Orang ini katakan, ya Rabb, apa yang bisa dilakukan dengan satu kartu dibandingkan dengan 99 kartu? Anda tidak akan dibalimi pada hari ini, kata Allah s.a.w. Maka kemudian ditimbanglah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah dengan 99 sejilla, yani lembaran-lembaran amal 99 lembaran amal, maka berat daun timbangan yang ada lembaran kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah ini merupakan kutaman tohid yang sangat besar. Bagi orang yang mereka menginginkan kampung akhirat Dengan segala kesaksasannya Tentu akan sangat perhatian Berkaitan dengan kalimat La ila illallah Bagaimana dia bisa menjadikan kalimat itu Mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Rasulnya Oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alihi wasallam Alakulihal Bahawa pembahasan hadis tersebut Berkaitan dengan Bagaimana Allah juga memberitakan tentang keutamaan kalimat Ilahillallah yang lebih berat dari semua amal-amal yang dia miliki di akhirat kelak, sekali pun ditimbang dengan yaitu tujuh langit beserta dengan penduduknya tujuh bumi, maka kalimat Ilahillallah akan lebih berat dibandingkan dengan itu semuanya tadi. Hadis yang terakhir yang dimasak oleh Alimah Alimah Alimah Alimah dari sahabat anak Wawiyah Alimah dia menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW kalau Allah SWT Ya Ibn Adam Ya Ibn Adam Ya Ibn Adam Law Ata'i Tani Law Ata'i Tani di Purwabil Adi atau ya Suma Tani lakuk di Kubi tai an la anta ikuta bi pura pina fakir hadis dari Anas yang riwayat oleh Imam At-Tirmidzi Nabi sallallahu bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu dari rabb dari Allah yang ada tusi di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ya ibnu adam lau ataitani biqrobil ardi khotaya tsumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqrobihal maghfiroh wai ana adam sananya anda datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi kemudian anda datang kepadaku tanpa menyekutukan aku sama sekali Nih saya akan aku datangkan kepadamu Ampunan sebesar dosa yang anda miliki Hadis ini ikhwan lengkapnya Nabi menyebutkan tentang tiga perkara besar Yang semuanya merupakan sebab diampunkannya dosa orang tersebut di mana Rasulullah sallallahu mengatakan atau menyebutkan dalam hadis yang diawetkan di Allah Subhanahu wa taala, "Kalallahu taala ya ibn Adam, ma da'awtani wa raja'awtani. Wai ya Adam, selama anda selalu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, selama anda selalu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu Maka nafika kawala ubali, akan aku ampunkan apa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli tentang dosa apa yang anda lakukan. Yang pertama, seorang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala dan disertai dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wataala, maka akan Allah Subhanahu Wataala ampunkan dosa dia. Harapan yang kuat untuk Allah memberikan apa yang dia milik, yang Anda minta, yang diminta oleh hamba. Yang kedua, kata Nabi, Ya Ibn Adam, "La'a balaghat dzunubuka sama samaa' wa'aana Adam. Seandainya dosa Anda itu sampai menyentuh langit, dosa yang sangat banyak, sammastaghfartani, kemudian Anda meminta ampun kepadaku, ghafartu lak wala ubali." akan aku ampunkan anda tanpa aku peduli tentang dosa yang anda miliki ini juga keutamaan istighfar bagaimana seorang dia jadi meminta ampun kepada Allah dan Allah akan ampunkan Ya ibnu Adam lau ataitani dukrabil ardi khataya tummalakitani la tusriku bisyay'an laataituka dukrabil ardi khataya bukrabil makhfirah Wai anda andam seanya anda datang padaku dengan dosa sepenuh bumi lalu anda datang tanpa menyekutukanku sama sekali niscaya akan aku ampunkan dosa anda dan niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa anda miliki ini pula merupakan keutamaan kalimat la ilallah kalimat tauhid yakni mana kalimat tauhid ikhwan mana mana keutamaan tauhid di situ yakni kemudian semua laki tani, semua laki tani lalu serikubisian. Lalu anda datang padaku tanpa menyekutukanku sama sekali dengan sesuatu pun. Ini tohid sehingga kutaman tohid yang akan menghapuskan dosa-dosa yang dimiliki para hamba. Bukan fikirlah tentu hadis ini tidak boleh difahami difami dengan kebodohan. Sebagaimana Nabi mengkhawatirkan orang-orang mereka itikal Dengan hadis-hadis yang eh, yang memberitakan kabar gembira tentang Tuhi Sebagaimana ketika Nabi mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal kemarin Ya Rasulullah, ubasirun nas Ya Rasulullah, boleh enggak aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia Latu bashirhum Jangan anda sampaikan Apa yang dikhawatirkan Nabi, fayat taqilu Dikhawatirkan mereka akan itikal ia akan tikal bersandar dengan hadis itu Kemudian dia tidak beramal Tentu kelaziman orang bersandar dengan hadis tersebut Dia akan beramal Karena orang yang berharap untuk mendapatkan keutamaan Dia pasti akan beramal Dia akan memujudkan amal Tidak dikatakan rojak Kecuali terpenuhnya tiga hal Tidak dikatakan rojak Kecuali orang itu ada tiga hal padanya Yang pertama dia mencintai apa yang itu diharapkan. Yang kedua, dia takut kehilangan terhadap apa yang dia harapkan. Yang ketiga, dia menempuh jalannya untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Orang yang mewujudkan tiga perkara ini baru dikatakan dia orang yang raja, memiliki raja. Anda bercita-cita menjadi seorang ulama besar. Anda bercita-cita menjadi seorang ulama besar. Akan tapi tentu cita-cita anda ini Pertama anda pasti senang Dengan kedudukan sebagai seorang ulama Yang kedua Anda khawatir seandainya anda kehilangan Kedudukan tersebut Yang ketiga Tentunya anda akan menempuh jalan Untuk mengantarkan anda menjadi seorang ulama besar Bagaimana anda bermimpi menjadi ulama besar Tiap hari tidur Kemudian tidak ada gerakan membaca, tidak ada gerakan tulab ilmi, tidak ada gerakan menghafal, tidak ada gerakan untuk dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Bagaimana akan seorang ulama besar? Orang seperti ini, apabila dia bermimpi menjadi ulama besar, tentu bukan orang yang katakan rojak, akan tapi tamani. Dia adalah orang berangan-angan kosong. Dia hanya berangan-angan kosong. bukan orang memiliki roja. Demikian pula orang mengharapkan atau dia roja. Dia berharap tentang ampunan Allah Subhanahu Taala. Tentu dia sangat senang kalau dia diampunkan Allah. Kemudian dia tentunya sangat khawatir kalau dia kehilangan ampunan Allah. Tentu dia akan menempuh jalan yang akan mengantarkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Taala. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Beliau diantaranya menyebutkan tentang beberapa jenis amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa seorang. Yang pertama adalah at-taubat. Yang dengan taubat jelas akan menghapuskan dosa sebelumnya. Bagaimana Allah katakan, "Illamantaba wa amila amalan shaliha" فَاُلَٰئِكَ يُبَدْتِلُ اللَّهُ سَيِّئَةِمْ حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ خُفُرَ رَحِيمًا kecuali orang yang mereka bertawabat dan dia beramal ilaman tabah wa'amila salihan jadi dia bertawabat, dia beriman dan dia beramal maka bagi mereka kata Allah s.wajal Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki dan Allah bahkan akan menggantikan setiap kejelekan dia dengan kebaikan yang kedua istighfar istighfar semacam doa dia meminta kepada Allah makhfirah dia lesanya berusaha untuk selalu meminta kepada Allah makhfirah, istighfar yang ketiga amal kebaikan sebiqmanan nabi katakan wa atbi al talhasanata tamhuha ikutilah kejelekan anda dengan kebaikan yang saya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan anda yang keempat ini al-masaib musibah-musibah musibah yang menimpa seorang akan bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia miliki ma'amin muslimin yusibu mai, mai yusibul muslima Tidaklah seorang muslim dia tertimpa minasobin, walawasobin, walahamin, walagamin, hatta shauka yusakuhah illa kasfarohullah biha alqotaya. Tidaklah seorang mukmin dia tertimpa kesulitan, saara uh, sakit, gundah gulana, gelisah atau bahkan sekedar dia tertusuk duri kecuali apa yang dia rasakan tersebut, akan menjadi penggugur dosa-dosa dia. La yasalul bala' bil mukmin, La yasalul mu'min bil bala' Seorang mu'min senantiasa dia tertimpa oleh bala' sehingga dia tertimpa bala' berulang terus, berkali-kali tertimpa bala' musibah. Hatta yakruqahu wawwa yansi alal arzih Mahu alil kota, ah. wa mahu alil kota. Ah. Seorang mukmin senantiasa tertimpa musibah, hingga dia nanti dibiarkan berjalan di muka bumi tanpa membawa dosa sama sekali, karena dosanya telah berguguran dengan musibah-musibah yang dia dapatkan. Bahkan, masya Allah, Nabi pernah mengatakan pula, Innal Innal rojulah. La indallahi mansilah ada seorang yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala la yablughuhu bi'amalin yang kedudukan ini tidak bisa diraih dengan amal yang dia lakukan salat dia puasa dia sedekah dia tidak bisa mengantarkan kepada derajat yang ada di sisi Allah subhanahu wa fala yasalu Allahu yabtalih dan Allah senantiasa, maka Allah senantiasa menimpakan balak kepada orang tersebut. Hatta yabluhahu iyah hingga balak yang Allah timpakan kepada orang tersebut sampai bisa mengantarkan pada kedudukan yang yang disediakan oleh Allah Swt. Alangkah sangat luar biasanya balasan balak yang diberikan Allah kepada orang yang mereka Allah uji dengan bala, dengan musibah makalah orang dia bersabar dengan bala yang diterimanya dari Allah SWT karena dengan bala musibah tersebut dia akan bisa mendapatkan kutama yang sangat tinggi bahkan ada kedudukan yang tidak bisa diraih kecuali dengan dia selalu ditimpakan bala tersebut lalu dia bersabar dan ini akan bisa mengangkat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT dengan demikian ya khuatiwillah kita telah selesai berbicara tentang yaitu bab yang kedua Fadlul Tauhid keutamaan Tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dari dosa Tauhid memiliki keutamaan satu dan terakhutamaannya adalah penghapusan dosa dengan Tauhid tersebut dan dari awal ayat yang dibawakan kemudian hadith-hadith yang dibawakan semuanya berbicara tentang masalah Fadlul Tauhid ini keutamaan Tauhid dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mewujudkan tauhid yang sebenarnya sehingga kita mendapatkan keutamaan tentang tauhid dari awal sampai akhir dari kutam tauhid yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini ada pertanyaan. Hmm? Gimana? Yang pertama dia mencintai, yang pertama dia mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua dia khawatir kehilangan apa yang diharapkan. Yang ketiga dia menempuh jalannya untuk mendapatkan apa yang diharapkan. <tuk> taubat, istighfar, amal saleh, kemudian apa yang paling terakhir? Musibah, nasib. taubat, amal saleh. Amal saleh yang paling utama adalah tauhid. Tauhid adalah amal saleh yang paling besar. Hmm. Oh. Uh, warnafsu, terus, apa -apa yang besar? Ya, apa raita mani Apakah Anda tidak perhatikan para orang yang mereka Meluhankan hawa nafsu mereka Menjadikan hawa nafsu mereka menjadi ilahan Sesungguhnya Seluruh bentuk maksiat Adalah bentuk dia Menjadikan hawa nafsu Sebagai ilahan Yang mereka agungkan Karena tidaklah dia melakukan maksiat Kecuali karena mengagungkan hawa nafsu Akan itu perlu kita ketahui Bahwasannya maksiat bertingkat-tingkat Ada maksiat yang besar Maksiat yang kecil Sehingga kufur, ada kufur akbar, kufur ashar Sehingga juga Demikian belah syirik, ada syirkul akbar Syirkul ashar Sehingga ini secara umum Masuk pada syirik Artinya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hawa nafsunya Akan tapi bertingkat-tingkat Syiriknya itu. ada sampai tingkat akbar Ada sampai tingkat ashar Berkaitan dengan Perbuatan yang dilakukan tinggal dilihat Jenis perbuatan yang dilakukan tersebut Akan secara umum Sesungguhnya masuk dalam ayat tersebut Akan tetapi kadarnya yang bertingkat-tingkat Kalau dikatakan syirik hmm. ada syirik ada dua Akbar wal ashar Demikian Demikian ya kawan Namun-namun